מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כשאהיה גדול, אהיה אמן, כמו אבא. כשתהיה גדול, תהיה רקדן בלט. כשתהיה גדולה, תהיה פסיכולוגית. כשדנדוש יהיה גדול, הוא יהיה מורה. כשמאיה תהיה גדולה, היא תהיה שחקנית מפורסמת. כשנהיה גדולים, נהיה חכמים. כשתהיו גדולים, תהיו פוליטיקאים. כשתהיו גדולות, תהיו רופאות. כשהם יהיו גדולים, הם יהיו אופים. כשהן יהיו גדולות, הן יהיו נהגות אוטובוס.